Невеличка палата перетворилася на майстерню. Я ліпив удень і вночі і уперто запевняв лікарів, що з кожним днем мені стає все важче і важче. Навмисно їв мало, голодував, мучився сам і добрих людей біля себе мучив. Прихильник і рятувальник мого таланту частенько заглядав до мене. При посторонніх розмовляв сухо, навіть грубовато, а коли ми лишалися самі, дружньо підморгував, плескав по плечу. «Сиди і ліпи!» Сюжет продумано до найменших деталей. Скоро ти будеш у раю. Гумру, навпаки, вознесеся. Невдовзі я й справді опинився в раю. Лисий переконав своїх колег, що мені на якийсь час треба обов'язково віддатися улюбленій справі. І мене направили в ту групу, яка прикрасила нашу центральну площу чудовими сонцелюбами. Дорогі мої вчителі, ви, напевно, вже помітили, що я не називаю імен людей, про яких доводиться тут згадувати. Хорошим людям не місце в писанині молодого плутаника, а щодо злих, то вважаю, що їх імена тут ні до чого. Не хочу, щоб моя сповідь перетворилася на плаксиву скаргу. Та й взагалі, йдеться тут не про тих чи інших людей, добрих чи злих, а про щось набагато складніше і важливіше. Я хвилювався, як мале хлоп'я, що вперше приступає до рік школи, коли наближався до високого зеленого намету розіп'ятого посеред площі. Під наметом шуміло і тріщало, але голосів не було чути. Близько двох десятків майстрів працювали там мовчки, зосереджено, неквапливо. Кожен знав своє місце, мав своє діло. Автор проекту, старий скульптор, сидів на підвищенні і уважно стежив за роботою. На моє привітання відповів посмішку і попросив стати за спиною. Я глянув перед собою, я аж завмер від подиву. Сонцелюби, дивні сонцелюби дивилися на мене. Вся кам'яна споруда світилася променистою радістю. На правому крилі групи встрічав кам'яний стовп, необтесаний, грубо обрубаний. На мене чекає, здригнувся я від солодкого здогаду. Коли пролунав гонг і всі вийшли з намету, старий сказав, про тебе мені розповідали. Розпитувати не буду, попрацюєш біля мене. Твій бронзовий здоровий біля озера мені не подобається. Тебе даремно хвалили і даремно бронзу витратили. Невдало обрав натуру, пуста вона. Мені стало холодно. Нічого, звикай слухати гіркі слова. В твоєму здоровеневі ні краплі душі. Ти мислиш поверхово, в глибину не сягаєш. Але доки здоров'я поправиться, попрацюєш біля мене. Що робитиму? За порядком стежити будеш, за матеріалами, за інструментами. Тоді краще я повернусь на машину. Це робота не для мене. А що ж ти хотів робити? Дайте справжнє діло. А що там буде? Показав я на необтесаний стовп. Там буде ось що. Старий підвівся і пішов у закуток. Ось що. Обережно зняв покривало оця особа. На підставці стояла голівка гарненького дівчата, прикрашена віночком. Подобається? Можна зробити краще. Ти зробиш? Спробую. Старий помовчав. Це моя робота, сказав нарешті. Можна зробити краще, уперто повторив я. Скільки часу піде? Півроку, не більше. Я працював рік. Півроку. З викликом повторив я. І старий прийняв виклик. Вечорами я наводив порядок під наметом, підмітав, виносив шматки глини, каміння і всякі інші уламки, а цілими днями ліпив. Старий не втручався в роботу, терпляче чекав. З гордою сріблястою я зустрічався щодня, але вона про це не знала. Ходив за нею на зерці, знав, коли вона виходить з дому, де працює, коли відпочиває. Після роботи вона майже щодня ходила купатися, мала на озері улюблене місце. Я малював її здалека і зблизька. Образ дівчини так глибоко увійшов у мою душу, що я навіть у темноті міг намалювати її обличчя. Через п'ять місяців на світі вже було дві сріблясті. Одна гуляла на волі, неприступна і горда, друга поки що ховалася під білим покривалом. Коли я показав її старому, він довго дивився примруженими очима, Заходячи з різних боків, схвильовано поправляв окуляри. «Так, так тут любов. На таке здатна лише перша любов».